Роман Коваль Отаман святих і страшних Видавництво «Просвіта» Київ, 2000 рік Читає Галина Долгозвяга Про тих, хто керувався почуттям обов'язку перед поневоленою батьківщиною, про послідовних і незламних, святих і страшних – Пропонована вашій увазі нова книга відомого політичного та громадського діяча, історика і письменника Романа Коваля. Головною постаттю документальної повісті є один із найдостойніших отаманів доби визвольних змагань українського народу 1917-1920 років – Яків Орел Гальчевський невловимого месника Поділля, одне ім'я якого викликало у червоних жах і заціпеніння, головний отаман військ УНР Симон Петлюра призначив у 1922 році керівником повстанчого руху правобережної України. Перед читачами постануть також сподвижники отамана, зухвалі відчайдушні сміливці, які навіки упокоїли десятки червоних командирів, сотні чекістів і сексотів – тисячі зайд у більшовицьких одностроях. Лише випадково вислизнули з пастки українських партизанів кривавий кат Троцький та нікчемний запроданець, командир корпусу так званого «червоного козацтва» Віталій Примаков. Міцний національний стрижень завжди допомагав отаманові Орлу орієнтуватися, хто є другом, хто ворогом, а хто попутником». На запитання в російській мові відповіддю є стріл. Такою була настанова геніального ватажка українських повстанців, організатора і керівника антикомуністичного підпілля, який безкомпромісно боровся за право українського народу жити на своїй землі. Книга розрахована на широке коло читачів. Цікавою вона буде і шанувальникам пригодницького жанру. Запевняємо, вам ще не доводилося читати чогось подібного. Ми виголошуємо, що візьмемо силою те, що нам належить по праву, але віднято у нас теж силою Ми не хочемо довше зносити панування чужинців, ми не хочемо більше зневаги на своїй землі Нас горстка, але ми сильні нашою любов'ю до України Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь на Україні І кожний, у кого ще не спідлене серце, озветься до нас а в кого спідлене, то до того ми самі озвемось. Микола Міхновський. Замість авторської передмови. Якби ми гніватись могли, які б пожежі запалили? писав український поет Олександр Олесь. Як і в Орел Гальчевський умів гніватися? Вмів і запалювати пожежі. Заграви яких виразно бачу І тепло яких відчуваю сьогодні Досягнув отаман і вищого щабля Умів без гніву перетворювати ворога на купу м'яса Що можливо для окупанта жахливіше Його знищують і не виявлять при цьому жодних почуттів Це навіть образливо Адже хотілося, щоб противник сприймав тебе поважно А без ненависті яка повага? Гальчевський нищив ворога день у день, місяць у місяць, рік у рік, без емоцій, як ніби робив тяжку повсякденну роботу, санаційну. Справді не можна щурів знищувати і перейматися святими почуттями ненависті. Інколи, щоправда, коли перед очима поставав його брат Федір, замучений чекістами, Яків, убивав з люттю. І завжди стріляв межи очі Саме в перенісся Літинський чекіст Послав кулю Федорові На тій підставі, що він І отаман – це одна кров Пожежа, яку запалив Орел Гальчевський І досі палахкотить Грізно весело Я грію коло неї своє Знудьговане нікчемним поколінням Серце і Відтворюю героїчну епоху У своїй книзі Гальчевський хоч і програв разом із своїми лицарями-побратимами, та все ж упродовж багатьох років насолоджувався терпким калиновим смаком.